Відтак у президентській справі обізнаний. Про Кеннеді у цьому сенсі можна було тільки робити припущення. По-третє, Кеннеді – ірландець за походженням. Тут є одна закавика. Американці вважають ірландців непоганими хлопцями, товариськими, працьовитими, хоробрими, але їм закидають один маленький грішок, нібито вони охочі заглядати на денце пляшки. Обізнаних у тому, що Кеннеді спиртного майже не вживає, було обмаль. А в провінції вважали, якщо ірландець, то п'яниця. Для кандидата в президенти це серйозний недолік. Коли стартувала передвиборча кампанія, всі опитування засвідчували. Американці голосуватимуть за Ніксона. Таке положення тривало доти, доки телебачення не запросило обох кандидатів для участі в телепередачі. Нехай шановні кандидати розкажуть усій країні, як вони планують нею керувати. Якщо треба, посперечаються у прямому ефірі. А американці на все це подивляться. Кеннеді виступив блискуче. Він тримався вільно та впевнено, говорив просто й зрозуміло. Язика в кишені не ховав перед хитромудрими питаннями. Поряд з ним Ніксон виглядав як нудний шкільний вчитель, що загалом-то урок знає, а пояснити до пуття не може. Передача тривала лише годину. За цю годину Америка закохалася у красення Кеннеді і вирішила віддати за нього свої голоси. Ніксон не здавався. Він багато подорожував країною, виступав перед виборцями, публікував у газетах розумні статті. Нічого не допомагало, країна вже зробила свій вибір – Ніксон програв вибори. Політики були приголомшені. Виходило на те, що гарна зовнішність і майстерність триматися перед камерою важили більше, ніж практичні знання та здатність глибоко розбиратися в справі. Один конгресмен уїдливо пожартував. Після наступних виборів президентом буде хтось із голівудських акторів. Він не дуже вже й помилився. Дійсно, актор Рональд Рейган став президентом США але не через 4 роки, а у 1980 році. Треба зауважити, що Рейган виявився зовсім непоганим президентом. Американці навіть обрали його на другий строк. Після Ніксіновського конфузу 1960 року всі політики почали вчитися добре виглядати. А допомагали йому цьому наші знайомі з попередньої глави, фахівці з реклами. Вони взялися формувати імідж політика так, як звикли працювати над іміджем будь-якого товару. Відповідно до їх вказівок, політики змінювали окуляри та зачіску, манери рухатися та говорити. Як і в звичайного товару, загострювалася увага на достоїнствах, приховувалися недоліки. Тобто знову, тільки правда, щира правда, але не вся правда. А виборці віддавали перевагу з огляду на імідж, створений фахівцями з реклами. Що ж це виходить? На найважливіші посади у державі людей добирають, так би мовити, загарні очі? Ой, не завжди. Коли Деголь у 1958 році переміг на виборах у Франції, справа була не в тім, як він тримався перед телекамерою. Французи свій вибір тоді розуміли так. Або Деголь – або громадянська війна. Чи, приміром, коли Єльцин у 1989 році переміг 10 конкурентів та отримав стільки голосів виборців, 90%, що потрапив до книги рекордів Гіннеса. Сталося це не тому, що його супротивники погано вміли носити костюми. Так завжди буває. У добу криз чи то в епоху зламу хитрощі політичної реклами не спрацьовують а в спокійні епохи, у стабільних країнах, для виборців загалом не конче важливо той кандидат чи інший. Відтак і обирають вони президентів на позір, по одежі. Та право карбувати монету. Яких тільки правителів не знала Європа у середньовіччя. Королі, імператори, Курфрусти, маркграфи, барони та князі. І кожен з них якщо він дійсно був володарем, ревно пильнував свої права. Вони обов'язково включали право мати свою армію, право оголошувати війну та укладати мир, право збирати податки з підлеглих, право карбувати монету.